לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני, וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה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 ובאו כל הזובחים, ולקחו מהם, ובישלו בהם, ולא יהיה חנעני עוד בבית אדוני צבאות ביום ההוא.